Nəhəl Suresi Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir, Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Allahın, möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsi vaxtından əvvəl istəməyin. Allah ona şərik qoşulan bütlərdən pak və ucadır. Allah hər şeyin fövqündədir. Onun heç bir şəriki yoxdur. Allah öz əmri ilə mələkləri,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 Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. Allah insanı nütfədən xəlq etdi. Bununla belə o, Böyüyüb yetkinlik həddinə çətəndə, Haqqı inkar, Batili iqrar edib qiyamətdə diriləcəyinə inanmayaraq, Birdən-birə açıq-aşkar bir düşmən gəsildi. Davarı da, O yaraddı. Bunlarda, Onların yonunda sizin üçün istilik, Cürbəcür mənfəət vardır, Həm də onların ətindən yeyirsiniz. Onları səhər naxıra, Axşam axıra gətirdikdə, Səhər otlamaq üçün çölə göndərib, Axşam tövlüyə qaytardıqda, Baxıb zöv alırsınız, Fərəhlənirsiniz. Onlar sizin yüklərinizi, Özünüzü yormadan çatabilməyəcəyiniz bir ölkəyə, Bir yerdən başqa yerə daşıyırlar. Həqiqətən Rəbbin şəfqətlidir, Mərhəmətlidir. Sizin minməyinizdən ötürü, Həm də zinət üçün atı, Qatırı və uzun O yaraddı. Allah, Hələ sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər, Nəqliyyat, Məni vasitələri və s. də yaradacaqdır. Doğru yolu göstərmək Allaha aiddir. Ondan haqdan kəc olan yol da vardır. Əgər Allah istəsə Sizin hamınızı doğru yola salardı. Göydən sizin üçün yağmur indirən O-udur. Ondan, O sudan siz də, İçində heyvanlarız da, Ağaclar və otlar da içər. Allah onunla, O su ilə sizin üçün əkin, Taxıl, bitki, zeytun Xurma, üzüm Və bütün başqa meyvələrdən yetişdirir. Düşünüb daşınanlar üçün bunda, Allahın vəhdaniyyətini sübut edən dəlillər vardır. O gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə ram etdi, sizin xidmətinizə verdi. Ulduzlar da onun əmrinə boyunə imişdir. Doğrudan da, bunda ağılla düşünənlər üçün ibrətlər vardır. Allah yeryüzündə yarattığı cür-bəcür şeyləri də sizin ixtiyarınıza verdi. Öyüd nəsihət qəbul edənlər üçün sözsüz ki, bunda da Allahın qüdrətini, əzəmətini bildirən əlamətlər vardır. Təzəət yeməyiniz, Taxtığınız bəzək şeylərini, İnci, sədəf, mərcan çıxartmağınız üçün, Dənizi də sizə ram edən o Ey insan, Allahın neymətindən ruzi axtarmağınız üçün, Sən gəmilərin, onu yara-yara üzüb getdiyini görürsən, bəlkə bundan sonra Allahın neymətlərinə şükredəsiniz. Allah yer kürəsi möhkəm olsun, titrəməsin, onun hərəkəti his solunmasın, beləli ilə də sizi yırğalatmasın diyə, yer üzündə möhkəm dayanan dağlar və istədiyiniz yerə gedib çətə biləsiz diyə çaylar və yollar yaradı. Yollarda əlamətlər də, dərə, təpə, şükür və s. müəyyən etdi. İnsanlar gecə vaxtı yollarını və qibləni ulduzlar vasitəsilə taparlar. Heç yaradan Allah yaratmayan mütlərə bənzəyər mi? Məyyar düşünmürsünüz? Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız sahib qutara bilməzsiz. Həqiqətən Allah bağışlayandı, rəhmədəndi. Allah sizin nəyi gizli saxladığınızı və nəyi aşkar etdiyinizi, ürəyinizdə olanları, bütün gizli və aşkar əməllərinizi bilir. Müşriklərin Allahdan qeyri ibadət etdiyiləri bütlər Heç bir şey yarada bilməzlər. Əksinə, onlar özləri Daşdan, ağacdan və s. Yaradılmışdır. Onlar ölüdürlər, Diri deyillər Və insanların Bütün məhlukatın Nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər. Elə isə onlara ibadət etmək Düzgündürmü? Sizin Tanrınız Bir olan Allahdır Ahirətə inanmayanların qəlbləri isə Allahın güdrət və əzəmətini Vəhtaniyyətini inkar edər Onlar haqqa boyun qoymağı Allaha iman gətirməyi özlərinə sığışdırmazdır Şübhəsiz ki Allah onların gizlində də Aşkarda da nə etdiklərini bilir Allah təkəbbür edənləri sevməz Müşriklərdən Rəbbiniz mühəmmədə nə nazil etmişdir Deyə soruşduqda Onlar Qədimlərin əfsanələrini Deyə cavab verəllər ki Qiyamət günü öz günahlarına Tamamilə Nadanlıqları üzündən yoldan Şartdıqları adamların günahlarına da Qismən yüklənsinlər Bir görün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 barələrində möminlərlə çənəboğaz olduğunuz şəriklərin hardadı deyə soruşacaqdır. Elm verilmiş kimsələri isə bugün kafirlər rəzalətə və əzaba düçar olacaqlar deyəcəkli. Mələklər küfr etməklə, Allaha şərik qoşmaqla özlərinə zülm edənlərin canlarını aldıqda onlar ölüm qorxusundan Allahın əmrinə təslim olub, biz heç bir pislik etmirdik deyəcək. Mələklər də onlara belə cavab verəcəklər. Xeyr, elə deyildir. Allah sizin nələr etdiyinizi çox yaxşı bilir. Haydi, girin əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına. Təkəbbürlülərin Allaha iman gətirməyi özlərini ar bilənlərin məskəni necə də pistir. Allahdan qorxub, Pis əməllərdən çəkinənlərdən, Rəbbiniz öz peyğəmbərinə nə nazil etmişdir, Diyə soruşduqda isə olar, Xeyir nazil etmişdir, Diyə cavab verərlər. Bu dünyada, Yaxşılıq edənləri, Gözəl həyat gözləyir. Ahirət yurdu cənnət isə, Sözsüz ki, daha yaxşıdır. Müttəqilərin yurdu, Necə də gözəldi Onlar Ağacları altından çaylar axan Ədin cənnətlərinə Daxil olacaqlar Orada onların istədikləri Hər şeyi var Allah Müttəqiyləri belə mükafatlandırır O kəslər ki Mələhlərin Onların canlarını paç olduqları Haldı alıb sizə salam olsun Etdiyiniz gözəl Əməllərə görə Cənnətə daxil olun, deyərlər. O kafirlər canlarını almaq üçün, Yalnız mələhlərin onların yanına gəlməsini, Yaxud sənin Rəbbinin əzab əmrinin gəlib çatmasını mı gözləyirlər? Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Allah olara zülm etmədi. Onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Onlara öz əməllərinin cəzası artıq yetişdi. İstehza etdiyiləri əzab da yaxaladı. Müşriklər, Nadanlıqları üzündən Və ya istehza məqsədi ilə dedilər, Əgər Allah istəsəydi, Nə biz, Nə də atalarımız ondan başqa heç bir şeyə tapınmaz, Onsuz Allahın razılığı, hökmü olmadan, Onsuz Allahın razılığı, hökmü olmadan, Heç bir şeyi haram etməzdik. Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Peyğəmbərlərin vəzifəsi isə yalnız açıq-aşkar bir təbliğdir. Biz hər ümmətə, Allaha ibadət edin. Tağutdan çəkinin, diyə Peyğəmbər göndərmişdir. Onların bir qismini Allah doğru yola yönətmiş... Bir qismi isə haq yoldan azmalı olmuşdur. Ey müşriklər, Yer üzündə dolaşıb görün ki, Peyğəmbəri yalancı hesab edənlərin ahırı necə oldu? Ya Muhammed Sən onların doğru yola gəlməsini həddindən artıq istəsən də, Bunun heç bir faydası yoxdur. Çünki Allah yoldan çıxartdıqlarını, Bir daha doğru yola salmaz Onlara Allahın əzabından xilas olmaqda Kömək edənlər də olmaz Onlar Allah ölen bir kimsəni diriltməyəcəkdir Diyə Allaha möhkəm and işdilər Xeyr Allah qiyamət günü Ölüləri qəbirlərindən çıxarıb dirildəcəyi haqda Doğru vəəd etmişdir Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Allah hər bir mümini və kafiri öləndən sonra dirildəcəydir ki, ixtilafda olduqları məsələləri izah etsin və qiyamət günü ölülərin diriləcəyini inkar edənlər də özlərinin yalancı olduqlarını bilsinlər. Biz hər hansı bir şeyi yaratmaq istədiyidə Ona sözümüz ol deməkdir. O da dərhal olar. Zülümə məruz qaldıqdan sonra Allah uğrunda hicrət edənləri dünyada gözəl bir yerdə sakin edəcəyik. Ahirət mükafatı cənnət isə daha böyükdür. Kaş kafirlər və hicrətdən geri qalanlar bunu biləydilər o mühacirlər hər cür əziyyətə dözənlər və yalnız Rəbbinə təvəkkül edənlərdir. Yə Mühəmməd, biz səndən əvvəl də özlərinə vəhiy etdiyimiz ancaq kişilər, kişi peyğəmbərlər göndərmişdik. Əgər bunu bilmirsinizsə, kitab əhlindən soruşun. Müşriklər belə iddia edirdilər ki, Peyğəmbərlər bəşərdən deyil, ancaq mələklərdən ola bilər. Buna cavab olaraq bildirilir ki, insanlara göndərilən Peyğəmbərlər mələk yox, məhz insan özü yalnız kişilərdən ibarət olmalıdır. Biz onları Peyğəmbərliklərinin doğru olduğunu sübut edən aşkar möcüzələr və kitablarla göndərdik. Sənə də Qur'anı nazil etdik ki, insanlara, olara göndəriləni, hökümləri, halal haramı izah edəsən və bəlkə onlar da düşünüb dərk edələr. Peyğəmbərlərə qarşı pis hilələr quranlar, Allahın onları yerə dönməyəcəyinə, yaxud özləri də bilmədiklər bir yerdən onlara əzabın gəlməyəcəyinə əmindilərmə? Və ya gəzip dolaşarkən, Səfər əsnasında əzabın onları yaxalamasından, Allahın onları məhv etməsindən qorxmınlar mı? Axı ah, olar, Allahın əzabından qaçıb canlarını qutara bilməzlər. Yoxsa onlar tədriclə əzaba giriftar olmayacaqlarını əmindirlər? Həqiqətən, Rəbbin şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Allah bəndələrinə əzav vermək də tələsməz. Məyər olar, Allahın yaraddığı hər hansı bir şeyə baxıb görmürlərmi ki, onların kölgələri Allaha acizana surətdə səcdə edərək sağa-sola eylir. Göylərdə və yerdə olan bütün canlılar, hətta mələklər belə heç bir təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə edərlər. Onlar öz başların üstündə olan Rəbbindən qorxar Və özlərinə buyurulanları edərlər Allah belə buyurdu İki tanrı qəbul etməyin O Allah yalnız tək bir tanrıdır Ancaq məndən qorxun Göylərdə və yerdə nə varsa Hamısı onundur Din İtaət və ibadət də daim onundur. Belə olduğu təqdirdə Allahdan mı qorxursunuz? Sizə gələn hər bir nemət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üzverdiyədə ona yalvarıb yaxarırsınız. Sonra sizi o müsibətdən qutardığı zaman bir də görürsən ki, aranızdan bir dəstək, Rəbbinə şərik koşur Onlar bunu özlərinə verdiyimiz neymətlərə nankörrük etmək üçün edirlər. Hələ ki, dünyada keyf çəkib ləzzət alın. Başınıza gələcək müsibəti soğura biləcəksiniz. Müşriklər, onlara verdiyimiz rüzidən heç bir şey bilməyənlərə, heç nə anlamayan bütlərə pay ayırırlar. Allah'a and olsun ki, Yaxtığınız iftiralara görə sorğu-sual ediləcəksiniz. Onlar Allaha qızlar isnad edirlər. Mələklər Allahın qızlarıdır deyirlər. Allah pak və müqəddəsdir. Onun oğula qıza ehtiyacı yoxdur. Özlərinə gəldikdə isə istədiklərini, Oğlan uşaqlarını aid edirlər Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verdikdə Qəzəvlənib üzü qapqara qaralar Verilən müjdənin pisliyi üzündən tayfasından qaçıb gizlənər Allah belir, görə onu, o körpəni zillət içində saxlayacaq Yoxsa torpağa dönəcək, diri-diri bastıracaq Bir görün, onlar necə pis mühakimə yürüdürlər Oğlanları özlərinə götürüb, qızları Allaha isnad edirlər. Ən pis sifət, evlənmək üçün qadınları ehtiyac hiss etdikləri halda, qız uşaqlarını diri-diri torpağa bastırmaq, axirətə inanmayanlara. Ən yüksək sifət, vəhtaniyyət isə Allaha məxsusdur. Allah yenilməz qüvvət, qüdrət, hikmət sahibi Əgər Allah insanları günahlarına, haqsızlıqlarına görə cəzalandırsaydı, yer zündə heç bir canlı sağ qoymazdı. Lakin Allah onlara müəyyən müddət, ömürlərinin sonuna dəy öhlət verər. Əcəlləri gəlib çatdıqda isə, ondan bircə saat belənə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. Müşriklər, özlərinin bəyənmədiklərini Allah'a isnad edərlər. Dilləri də onları ən gözəl ağibət cənnət, Allah rızası gözləyir deyə yalan söylər. Şübhəsiz ki, onları cəhənnəm gözləyir. Onlar cəhənnəm atəşinə daxil olduqdan sonra həm tərəfindən tərk olunacaqlar. Ya Muhammed Allah'a andılsın ki, səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Şeytan olara öz çirkin əməllərini xoş göstərmişdi. Bugün şeytan onların dostudur. Onlar qiyamət günü şiddətli bir əzaba düşar olacaqlar. Biz kitabı, Qur'anı, sənə yalnız müşriklərə ixtilafda olduqları Tövhid, qiyamət, qəza qədər və s. bu kimi məsələləri izah etmək və möminlərə bir hidayət və mərhəmət olsun diyə nazil etdik. Allah göydən bir yağış endirər. Onunla yeryüzünü öldüydən sonra dirildər. Öyüd nəsihətə qulaq asanlar üçün bunda bir ibrət vardır. Allah öyüdür.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 Qanın və ifrazatın dadı, qoxusu və rəngi əsla südə qarışmaz. Əksinə, südə elə bir tam verərik ki, o içənlərə xoş gələr. Siz xurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərdən sirke və gözəl ruzu düzəldirsiniz. Şübhəsiz ki, bunda da ağılla düşünənlər üçün bir ibrət vardır. Rəbbin bal arısına belə vəhiyy etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduğu çardağlarda, Evlərin damında, üzümlüklərdə özünə evlərdik. Pətəklər sal, sonra bütün meyvələrdən ye Və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla, rahat, asanlıqla ged. O arıların qarınlarından İnsanlar üçün şəfa olan Müxtəlif rəngli Ağ, sarı, qırmızı, bal çıxar Şübhəsiz ki Bunda da düşünüb dərk edənlər üçün Bir ibrət vardır Allah sizi yaratmışdır Sonra da əcəlini çatanda öldürəcəkdir Sizin bir qisminiz Ömrün ən rəzil ixtiyar çağına, səysən 90 yaşlarına çatdırılar ki, Vaxtı ilə bildiyi hər şeyi unudar. İnsan qocalığın ən düşkün dövründə bildiyini unudar, Xasiyyəti dəyişib uşaq kimi olar. Bu əsasən kafirlərə aiddir. Lakin Qur'an oxuyan, Oruç tutub namaz qılan, sidqi ürəkdən ibadət edən şəxsin isə ixtiyar çağında belə ağlı başında olar. Uzun ömür onun qiymətini və kəramətini Allah yanında daha da artırar. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hər şeyə qadirdir. Allah ruzi baxımından birinizi digərinizdən üstün etmişdir. Üstün olan varlılar tabiçiliyində olanları öz ruzilərinə şərək etməzdər ki, bu cəhətdən bərabər olsunlar. Və ya onlar hamısı ruziyə şərək olduqları halda varlılar öz ruzilərini tabiçiliyində olanlara verməzdər. Vardövlət sahibləri, öz ruzilərini onlara tabi olanlarla bərabər bölməyi, onları mallarına şərik etməyi, özlərinə rəva bilmədikləri halda, hər şeyin xalibi olan Allaha cansız bütləri və digər tanrıları şərik qoşmağı necə rəva görürlər? İndi onlar Allahın neymətlərini, İnkarmı edirlər? Allah sizin üçün özünüzdən, Adəm və Həvvadan, Yaxud öz cinsinizdən zövcələr yaraddı. Zövcələrinizdən də sizin üçün oğullar, Nəvələr əmələ gətirdi. Pak, halal neymətlərindən sizə ruzu verdi. Belə olduqda, O müşriklər batilə inanıb, Allahın neymətini inkarmı edirlər. Müşriklər Allahı qoyub, Göylərdən və yerdən onlara verəcək heç bir rüzisi olmayan Və buna gücləri də çatmayanlara ibadət edirlər. Allaha qoşduğunuz şərikləri, Onun yaratdıqlarını Allaha bənzətməyin. Allah heç bir şəriki olmadığını, heç bir məxluğun ona bənzəmədiyini bilir. Siz isə bu həqiqəti bilmirsiz. Allah belə bir məsəl çəkdi. Heç bir şeyə gücü çatmayan və başqasının malı olan bir qul, özünə verdiyimiz gözəl ruzidən Allah yolunda gizli və aşkar sərf edən birisi ilə Azad bir insanla eyni ola bilərmi? Həmd yalnız Allaha məxsustur. Lakin müşriklərin əksəriyyəti bunu bilməz. Allah iki nəfər özü ilə bütlər barəsində yenə belə bir məsəl buyurdu. Bu iki nəfərin biri dilsizdir, laldır. Heç bir şeyə gücü çatmaz. O, öz ağasına bir yüktür. Onu hara yollasa, xeyirlə qayıtmaz. O, heç doğru yoldu olub haqq ədaləti əmr edən, insanları ədalətli işlər görməyə sövq edən bir kimsə kimi ola bilərmi? Göylərin və yerin qeybini, gözə görünməyən, heç kəsə bəlli olmayan məchul sirrlərini bilmək ancaq Allaha məxsusdur.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 Qüdrətini və əzəmətini görüb, vəhdaniyyətini duyub şükr edəsiniz. Məyər müşriklər yerlə göy arasında uçaraq Allaha ram olmuş quşları görmürlər, onları havada yalnız Allah saxlayır. Bütün hərəkətlərini ancaq Allah idarə edir. Həqiqətən bunda möminlər üçün vardır. Allah evlərinizi sizə məskən, yaşayıb dincəlmə yeri etdi. Heyvanların dərlərindən həm köç vaxtı, həm də bir yerdə qaldığınız zaman, daşınması sizin üçün yüngül olan evlər çadırlar düzəltdi. Onların yunundan, tükünlən müəyyən vaxta qədər, ömrünüzün sonuna kimi və ya olar köhnələnə dək istifadə edəcəyiniz ev əşyası, Pal-paltar, palaz və sattıq mal verdi. Allah yarattığı şeylərdən, Ağaclardan, evlərdən, Dağlardan və buluddardan Sizin üçün günəşin hərarətindən qorunmaq məqsədi ilə Kölgəliklər əmələ gətirdi. Sizdən ötürü dağlarda sığınacaqlar, Sizi istidən və soyuqdan saxlayacaq Yun, kətan, pambıq köynə Sizi müharibədə qoruyacaq zirehli geyimlər düzəltdi. Allah nemətini sizə belə tamamlayıb verdi ki, bəlkə ona itaat edəsiniz, müsəlman olasınız. Ya Muhammed, əgər bütün bulardan sonra müşriklər yenə də səndən üz döndərsələr, ürəyini qısma. Çünki sənin vəzifən ancaq mənim dinimi hökmlərimi açıq-aşkar təbliğ etməkdir. Onlar Allahın neymətini bilir, lakin sonra onu danırlar. Onların əksəriyyəti kafirdi Qiyamət günü hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyik. Onlar möminlərin lehinə, kafirlərin əleyhinə şahidliyə edəcəklər. Kafirlərə üzrxahlıq etməyə izin verilməyəcək. Heç üzr diləmələri də istənilməyəcəkdir. Zalimlər, kafirlər, müşriklər əzabı, Cəhənnəm əzabını görüncə, Yalvarıb yaxaracaqlar, Lakin əzabları yüngülləşdirilməyəcək. Tövbə üçün onlara, Bir an belə möhlət də verilməyəcəkdir. Müşriklər, Allaha qoşduqları şəriklərini, bütləri, tanrıları gördükdə, Ey Rəbbimiz, bunlar bizim səndən savayı, bizi sənə yaxınlaşdırmaq məqsədi ibadət etdiyimiz şəriklərimizdir, deyəcəklər. Bütlərdə onlara, siz əsil yalancısız, biz sizi Allahı tərk edib bizə tapınmağa dəvət etməmişdik, deyə cevab verəcəklər. Müşriklər, O gün günahlarını etiraf edərək Allaha təslim olacaq, özlərindən uydurub düzətdikləri bütlər də aradan çıxacaqlar. Törətdikləri fitnə fəsada görə, insanları Allah yolundan döndərən kafirlərin əzablarının üstünə bir əzab dağıtıracaq. Qiyamət günü hər ümmətə özlərindən bir şahid göndərəcək. Yə Məhəmməd, səni də bunlara, öz ümmətinə şahid gətirəcəyik. Biz Qur'anı sənə hər şeyi, dini hökumları, halal haramı, günah və savabı izah etmək üçün müsəlmanlara və ya Allahın vəhdaniyyətini qəbul edən bütün insanlara da bir hidayət, mərhəmət, və müjdə olaraq nazil etdik. Həqiqətən Allah, Quranda insanlara ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara haqqını verməyi, kasıb qohum əqrəbaya, şəriyyətin vacib bildiyi tərzdə əl tutmağı buyurar, zina etməyi, pis işlər görməyi və zülm etməyi isə qadağan edər. Allah size düşünüp ibret alasınız diye belə öyüd nəsihət verir. Əhd etdiyiniz zaman Allah'a verdiğiniz əhdi yerinə yetirin. Allahı özünüzə zamin edib möhkəm and sonra onu pozmayın. Həqiqətən Allah nə etdiyinizi bilir. Möhkəm əyirdiyi ipliği Soradan qran, tazadan açıp sökən qadın kimi olmayın. Siz bir ümmət digərindən sayca çox olduğu üçün aranızdakı anları yalana çevirirsiniz. Fitnə fəsad alət edirsiniz. Bu gün bir qəbiliyə ilə müqabilə bağlayır. Sabah daha qüvvətli, daha varlı bir qəbiliyə ilə rastlaşdıqda Əvvəlki ilə bağladığınız müqavirəni pozub, onunla sadişə girirsiniz. Allah bununla yalnız sizi sınır. O, qiyamət günü ixtilafda olduğunuz dini məsələləri sizə izah edəcəkdir. Əgər Allah istəsə sizi eyni dilde olan tək bir ümmət edərdi. Allah istədiyini zəlalətə salar, İstədiyini də Doğru yola yönəldər Sözsüz ki Etdiyiniz əməllərə görə Sorğu sual olacaqsınız Aralarınızdakı anları Yalana çevirib Fitnəfəsad aləti etməyin Yoxsa ayağınız Möhkəm olduğu ikən sürüşər İmana gəldiydən sonra Ondan xaric olarsınız Və insanları Allah yolundan döndərdiyinizə görə, Dünyada əzabı da darsız. Hələ ahirətdə də sizi dəhşətli bir əzab gözləyir. Allahla bağladığınız əhdi ucuz satmayın. Əhdi pozmadığınıza görə, Allah yanında olan savab sizin üçün dünya mənfəətindən daha yaxşıdır. Kaş biləydiniz. Sizdə olan dünya malı tükənər, Allah dərgahında olan axirət neymətləri isə əbədidir. Allah yolunda əziyyətlərə dözənləri, etdikləri yaxşı əməllərin müqabilində mükafatlandıracaq. Mömin olub yaxşı işlər görən, Allaha itaət edən kişi və qadına dünyada və ahirətdə xoş həyat nəsib edəcək, və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Ya Mühəmməd, Qur'an oxumaq istədiyin zaman məlun şeytanla Allaha sığın. Həqiqətən, iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində şeytanın heç bir hökmü yoxdur. Şeytanın hökmü Yalnız ona itaət edib, Allaha şərik qoşanlar üzərindədir. Biz bir ayəni digər bir ayənin yerinə gətirdikdə, Bir ayənin hökmünü ləğv edib, onu başqası ilə əvəz etdikdə, Allah nə nazil etdiyini, hansı hökmün bəndələri üçün daha münasib olduğunu özü daha yaxşı bilir. Caferrlar Muhammedə, sən ancaq bir iftiracısən. Allahın adından yalan uydurursan deyərlər. Xeyr. Onların əksəriyyəti cahil olduğu üçün əsl həqiqəti bir hökmü başqası ilə əvəz etməyin hikmətini bilməz. Ya Muhammed de. Ruhul Guc Cebrail Onu, Qur'anı, sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbat vermək, müsəlmanları isə doğru yola yönəltmək və onlara cənnətlə müjdə vermək üçün haqq olaraq nazil edilmişdir. Biz müşriklərin Qur'anı o mühəmmədə bir insan öryədir dediklərinlə bilirik. Onların nəzərdə tutduqları adamın dili, Başqa dildir Bu Qur'anın dili isə Açıq aşkar, bəlağətli, fəsahətli ərəb dilidir Allahın ayələrinə inanmayanları Sözsüz ki Allah doğru yola salmaz Onları ahirətdə şiddətli bir əzab gözləyir Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Onlar əsil yalancıdırlar. Qəlbi imanla sabit olduğu halda, küfr sözünü deməyə məcbur edilən, dili ilə deyib ürəyində onu təsdiq etməyən şəxs istisna olmaqla, hər kəs iman gətirdikdən sonra küfr etsə, onu ağır təhlükə gözləyir. Lakin qəlbən küfrə razı olanlara, qəlbində könüllü suretdə küfrə yer verənlərə Allahın gəzəbi tutar və onlar şiddətli bir əzaba düşar olanlar. Bu əzab ona görədir ki, onlar dünyanı ahirətdən üstün tutarlar. Allah kafirləri doğru yola salmaz. Bular o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərini qulaqlarını və gözlərini möhürləmişdir. Onlar, Allahın kafirlər üçün hazırladığı əzabdan qafildilər. Şübhəsiz ki, ahirətdə ziyana uğrayanlar da olardı. Fitniyə məruz qaldıqdan sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib bu yolda hər cür əzab əziyyətə səbr edənləri isə, bütün bulardan sonra Rəbbin şübhəsiz ki, bağışlayandı, onlara rəhmədəndi. O gün, qiyamət günü hər kəs öz canının hayında olar, hər kəsə əməlinin əvəzi verilər və onlara heç bir haqsızlıq edilməz. Allah bir şəhəri, Məkkəni misal gətirir. O şəhər əminəmanlıq və arxainlıq içində idi. Lakin əhalisi Allahın neymətini inkar etdi. Allah da həmin şəhərə, sakinlərinin etdikləri əməllərə görə, yeddi il acdıq və qorxu belası daddırdı. Onlara özlərindən bir peyğəmbər gəlmişdi. Onlar onu yalancı saydılar. Buna görə də, əzab onları zülm etdikləri halda yaxaladı. Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin, Əgər Allaha ibadət edirsizsə, onun neymətinə şükr edin. Allah sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donu zətini və Allahın adı çəkilmədən, Bismillah deyilmədən kəsilmiş heyvanı haram buyurmuşdur. Özgənin malını əl uzatmamaq şərti ilə başqa bir şey təfə bilməyib, Zəruri ehtiyacını ödeyəcək qədər Bulardan yeməyə məcbur olan şəxsə Günah yazılmaz Çünki Allah Bəndələrini bağışlayandı Rəhmədəndi Diliniz Bizə belə əmr edildi Diə yalana vərdiş etdiyi üçün Dəlilsiz sübutsuz Bu halaldı O haramdı deməyin Çünki bununla Allah'a iftira atmış olursunuz. Allah'a iftira yayanlar ahiret əzabından nicat tapmazdır. Onlar üçün dünyada az bir mənfəət vardır. Axirətdə isə onları şiddətli bir əzab gözləyir. Yahudilərə haram etdiyimiz şeyləri daha əvvəl sənə xəbər vermişdik.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 Rəhmədəndir. Həqiqətən, İbrahim Allaha mütih, Batildən haqqa tapınan bir idi O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdır. İbrahim özü bir ümmət idi. Bir ümmətə xas olan bütün yaxşı cəhətlər, Gözəl xüsusiyyətlər onda cəmlənmişdir. O, Allahın neymətlərinə şükr edən şükr edən idi. Allah da onu sədaqətinə, səmimiliyinə görə Peyğəmbərlik üçün seçdi və düz yola yönəldi. Biz ona dünyada gözəl neymət, Peyğəmbərlik, hamı tərəfindən sevilib hörmət olunmaq bəxş etdik. Şübhəsiz ki, o ahirətdə də ən yüksək dərəcələrə nail olacaq salihlərdəndir. Sonra, Ya Muhammed, sənə batıldan haqqə dönərək müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi ol diye vəhy etdik. Şənbə günü ibadət etmək ancaq onun barəsində ixtilafdı olanlara ibadət və istirahət günümüz cümə deyil, şənbə olsun diye mübahisə edən yəhudilərə vacib edildi. Həqiqətən Rəbbin qiyamət günü İxtilafda olduqları məsələlər barəsində Oların arasında hökum verəcəkdir Ya Mühəmməd insanları hikmətlə Qur'anla Tutarlı dəlillərlə Gözəl öyüd nəsihət ilə Rəbbinin yoluna İslama dəvət et Olarla ən güzəl suretdə Şirin dillə Mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə mübahisə ed. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, Doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır. Ey möminlər! İntiqam almaq məqsədi ilə birinə cəza verəcək olsanız, Sizə nə cəza verilibsə, Eyni ilə həmin cəzanı verin. Artıq cəza isə zülm etməkdir ki, Bu da günahdır. Əgər onlardan intiqam almayıb səbr etsəniz, Bu səbr edənlər üçün daha xeyrcidir. Əhv etmək, rəhm göstərmək, Savab qazanmağa çox gözəl vəsili olduğu üçün, Sözsüz ki, qisa salmaqdan, daha üstündür. Ya Mühəmməd, Allah yolunda olan bütün əzabəziyyətə səbrid. Sənin səbritməyin yalnız Allahın kömək ilədir. Dəvətini qəbul etmədiklərinə, iman gətirmədiklərinə görə onlardan ötürü kədər rəmmə və səni öldürmək məqsədi ilə qurduqları hilələrə görə də ürəyini qısma. Həqiqətən Allah ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər və yaxşı işlər görənlərlədir.